A digitális világ érdekes. Nyúlós és feltekerhető mi az? Az asztaltársaság megbeszéli az új kijelzőket. Aztán, hogyan lehet kutatni a gyerekek netes szokásait? robotok a sebészetben, kanadai tudás Óbudán, robot és kobot, meg az automata az infószótárban, utána kísértet a mesterséges intelligencia világában, ezután különleges robotok és végül a kiberháborús fejlemények. Kellemes rádiózást kívánok a szerkesztő Kovács Tücsi Mihály nevében, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Ma az asztaltársaságban dr. Bódi Zoltán nyelvész a Magyar Ságkutató Intézet főmunkatársa. Szia Zoli! Tiszteltek, köszöntök mindenkit! Justin Viktor, tudományos újságíró, az Agroinform munkatársa. Kísértésmentes hallgatózást kívánok mindenkinek. Keleti Artúr, kiberbiztonsági szakértő, az Informatikai Napja alapítója. Üdv mindenkinek és automatikus biztonságot kívánok! Kovács Tücsi Mihály Szifíró, a Galaktika magazin tudományos vezetője. Kellemes egy órát mindenkinek. És itt van telefonon Kuruc piackutató. Én is köszöntök mindenkit és a hallgatókat is. Valamint a műsor kicsit későbbi részén telefonon kapcsoljuk majd újra dr. Heidegger Tamást, az Óbudai Egyetem egyetemi kutató és innovációs központjának főigazgatóját is. De ahogyan mostanában megszokhattuk, kezdjük egy hírrel, és az asztaltársaság reagál majd erre a furcsaságra. A mobil kijelzők jövőjéről lesz szó. Már kaphatóak azok az összecsukható mobilok, amelyeknek kijelzője hajlítható. Bemutattak olyan készüléket is, amely képes megnövelni a kijelző méretét. Már látható a feltekerhető kijelzők első példányai is, és most bemutattak egy olyat, amely rugalmas és nyújtható. A 25 cm-es tesztpéldány gumiként nyúlik, és akár 30 cm-re is húzható. Szóval, ti milyennek látjátok a kijelzők jövőjét? Mindezek alapján. Nekem nagyon szimpatikusak ezek az innovációk, és nagyon szívesen olvasok ezekről az új fejlesztésekről. Ki is próbálnék egyet-kettőt, csak egy valamitől félek, persze sose fogtam még a kezembe ilyen eszköz, de egy valamitől tényleg nagyon félek, mégpedig attól, hogy a sok kinyitástól, becsukástól, feltekeréstől meg fog hibásodni. Elhasználódik az anyag, ugye, és elreped... Eltörít. Igen, igen, igen. És ő nyilván egy kalap pénzbe kerül, tehát nem mindegy, de szerintem az idő ezt el fogja dönteni. Tehát, hogyha bevezetjük ezeket a technológiákat, sokan fogják használni, kialakulnak a tapasztalatok, de egyenlőre tényleg nagyon vonz, nagyon érdekel, nagyon kipróbálnám, de nem mernék annyi pénzt kiadni érte. Zoli, de mondd már meg, hogy mi vonz téged abban, hogy a kijelzőt elkezdett tekergetni, meg hajtogatni ide-oda. Nem is a tekergetés, hanem mondjuk, hogyha össze lehet csukni, vagy a méretét meg lehet növelni, kihúzom, becsukom, mert éppen olyan tartalmat akarok fogyasztani, ami az, ez, ez jól jönne. Ja, hogy nagyobb a kép, és akkor ki akarod nyújtani, hogy elférjen rajta szépen kényelmesen. Igen, igen, igen, meg jobban kényelmesebben tudjam használni mondjuk a virtuális billentyűzetet, amit egyébként még uh -huh. mind a mai napig azért ember legyen a talpán, aki hibátlanul hosszú szöveget tud ezekkel írni, tehát nagyon ergonomikus tud ez lenni, és kényelmes tud lenni. Mondom, én tényleg rettegnék tőle, hogy valami baja lesz a sok használattól. Én csak csatlakoznék Zolihoz, hogy nekem is nagyon mozzó, mert aki ismer jól, az kacag rajtam, hogy én egy most már több mint hat éves telefont használok, I mean, like... Rektentesen kicsi az egész telefon, és pici a kijelzője, tehát látszik, hogy ez valami baromi régi dolog. Egyetlen oka van azon túl egyébként, hogy én azért sokáig szoktam ragaszkodni a tárgyaimhoz, eszközeimhez, hogy befér a zsebembe. Tehát nekem ez, hogy, hogy egy ilyen nagyon kis kényelmes mérete van ennek az okostelefonnak, ez nekem egy abszolút fontos dolog. Még akkor is, hogyha én is érzem a hátrányait, hogy például a villentyűzeten írni nagyon nehéz, gyakorlatilag szinte lehetetlen, ennek ellenére ragaszkodom hozzá. De hogyha lenne egy ilyen lehetőség, hogy Egyébként használatkor meg tudom dövelni a kijelző méretét, akkor erre egészen biztosan bevő lenni. Nem tudom, emlékeztek-e 2000-ből a vörös Vörösbolygó című filmre, ahol Volker Már volt az egyik űrhajós, akik elmentek egy expedícióval a marsról, mindenféle haladjaik kaladjaik voltak, nem ez volt az érdekes, hanem ott, amikor menniük kellett. Azt mondja, hol vagyunk most? És elővette a zsebéből két akkora tekercset, két egymás meneti tekercset, mint egy ilyen szivartok és megfogta ezt a kettőt, és így széthúzta az arca előtt, kb. 80 cm szélesre, és abban a pillanatban egy ilyen síkképernyő lett előtte, ami átlátszó volt, fölismerte a háta mögötti tájat, automatikusan beazonosított mindent, és a térképen megmutatta, hogy ő most hol van, megtalálta a helyet. Nekem ez volt az, amikor úgy megtetszett az, hogy igen, végre egy igen nagy monitor, ami elfér valami kis helyen, és csak akkor lesz nagy, amikor nekem szükségem van rá. Nekem ezért tetszik ez a feltekerhető monitor. Van a csapatunkban szkeptikus ezzel kapcsolatban, akinek nem tetszik az ötlet ellentétek emberrel leszek, és azt mesélem el, de túl azon, hogy természetesen 1979 óta mindenki a hologram megjelenítőre vár, tehát aki nem, az nem jár moziba. Ezek a hajítgatható történetek, ezek, ezek nekem Látom, ahogy ez majd egyszer eltörik. Látom, ahogy ott, ott ugye egyengül. Majd ott olyan fura lesz a kép, ahol így hajlítom. Jó, de figyeltek már, Viktor, neked is mondom, meg Szolénak is, hogy végül is ez az elhasználódás. Nekünk X generációs pasiknak persze ez egy velünk élő dolog, hogy a tárgyakat 10-15 évig használjuk, de hát az új mobiltelefonokat három évre tervezik. Nem, nem értek egyet. Nekem például három év a hat hónapos telefonom van, és most tört el rajta a külső üveg. Nem a képernyő, csak a külső üveg lejtettem, és csak három évig fedezi a lakásbiztosításom, tehát nem fogják kifizetni, úgyhogy uh, sajnos ez a filozófia igazad van, ezt várják, de egyébként baromira semmi vaja nincsen a telefonomnak, és nem szeretném lecserélni, de kénytelen leszek üveget javítatni. Nekem meg az a véleményem, hogy jók ezek a nyújtható kijelzők, csak ne húzzuk sokáig. Na mindegy, nem, nem, nem ezt akartam valójában mondani, hanem a, inkább azt, hogy azt látom, hogy ez az egész képernyő mizéria, meg ugyanez, amit mondhatok, a billentyűzet mizéria, ez teljesen érthető. Hát nem férnek el a dolgok ezeken a nyomorult kis képernyőkön, nem lehet normálisan gépelni ezeken, de teljesen értem. Viszont nekem az az érzésem, hogy a használhatóság, és nem csak az, hogy mennyire lehet elnyűni, hanem mindenféle egyéb praktikusokból kifolyólag, sőt, valószínűleg környezetvédelmi okból kifolyólag, inkább ez a kiterjesztett valóság, VR-szerűség lesz inkább a megoldás. Tehát az, hogy amikor azt mondja a tücsi, hogy kihúzzák azt az ízét és az rávetíti a tájat, arra én azt mondom, hogy mi a francérke valamit kihúzni, vetítse rá az a tájat a retinámra, a szemüvegemre, bármi egyébre, és ha most megnézitek, a mostani telefonokban már van ilyen, tehát hogy végighúzod a kiterjesztett valóság üzemmódban a kamerával a tájon, akkor be fogja jelölni a dolgokat, és hogyha pedig az ember felvesz egy sisakot, egy virtuális sisakot, vagy később pedig egy szemüveget, akkor már most is meg lehet azt csinálni a legutóbb kiadott metás Quest Pro virtuális sisakban például már be tudsz ülni úgy a számítógéped elé, hogy magad elé kirak két vagy három vagy négy hatalmas méretű monitort, és azon tudsz mindent csinálni. Tehát szerintem érdekes innováció, teljesen egyetértek veletek, de egyre inkább zsákutcának tartom. Azért leszek ellentétes véleményem ma, mert én karácsonyra azon gondolkozom, hogy meglepem magam egy úgynevezett buta kijelzővel, ami ugye az elkönyv olvasó, ami visszalépésnek tűnik ebből a történetből de engem mégis az vonz, hogy a szemet nem bántja annyira, és ennek az, az a puritán egyszerűsége az egyszerűen vonz. Tehát biztos, hogy beszerzek egyet. Visszafelé is mennek emberek, én. Mindenképpen a vivat felé fog elmenni ez a nyújtható kijelző. Ez pont alkalmas arra, hogy bármilyen ruhadarabra rá lehessen varni, ráépíteni. Tehát, ami most te büszkeket egy vásárolt póróval, hogy a kedvenc együtt varajta, rajta, nem, nem sokára már itt ezen egy kijelző lesz, Amire a együttesed kedvenc képét kirakhatod, ami váltakozhat egymás után, sőt, ha olyan hangulatod van, akkor még a klipét is levetítheted, és aztán majd jönnek, akik feltörik, és a pont az ellentétes stílusú együttes képe lesz majd a hátadon, anélkül, hogy tudnál róla, és nem a cédula lesz a hátadra ragasztva, hogy rugjon belém, aki elolvassa, hanem ez nagy piros villogó betűkkel a hátán lévő kijelző fog megjelenni. A digitális világ érdekes. Postmodern. Azt hiszem, hogy a Pátia Rádió hallgatói tisztában vannak azzal, hogy a tínédzser korú gyermekeknél van egy bizonyos életkor határ, ami alatt nem lehet a Facebookhoz, a közösségi oldalhoz csatlakozni. Itt az társaságban egyébként több apa is van, például Tücsinek is van fia. Ti betartottátok ezt a határidőt? Azt hiszem, hogy 14 év alatt, ugye? Nem lehet a Facebookhoz csatlakozni. Persze, hogy nem. A fiam már három évvel idősebb a Facebook, mint a való életben. Ez még most is ott van következményként. Az én hozzájárulásommal is én Engedélyeztem neki, és én csináltam neki, de valamikor nem lehet elkerülni a dolgokat, úgyhogy akkor ő lett hirtelen idősebb a koránál, hogy regisztrálni lehessen. Bódiéknál szerintem egy kicsit rigorózusabb szabályok lehetnek, nem? Hát nem feltétlenül, de egyébként ez nálunk tényleg úgy alakult, hogy Tünde nem volt fönt a Facebookon a tiltott korhatárolat. Szóval gyerekek az interneten, ezzel folytatjuk a műsorban, és rögtön Kuruc Imre piackutatóhoz azzal a kérdéssel fordulok, hogy mennyire nehéz kutatni a gyerekek internetezési szokásait, pont ezen életkori határok miatt. Mielőtt erről beszélnék azért így, így a, amit mondhatok nekem is az ugratba, hogy mennyire régen volt, amikor még azt csinált az ember, hogy idősebbnek hazudta magát, mint amennyi valójában, és mennyire jó lenne legint ebben az életkorban lenni, vagy közel ehhez. Na de visszatérve a kérdésre, hát nagyon nehéz kutatni. Leginkább ennek jogi, technikai jellegű akadályai, vagy nehézségei vannak. Egészen pontosan 14 év alatti gyerekeket csak szülői felügyelet mellett szülői engedéllyel lehet kutatni, ami ugye megnehezíti ezeket a kutatásokat, illetve hát költségesebbé is teszi, pedig és fontos egy lenne az egyébként, az... tehát a, mondjuk a cégek, akik kutatni szeretnék ezt a életkori csoportot, ők kíváncsiak lennének nagyon -e a gyerekekre, kamaszokra? Én azt gondolom, hogy igen, és hogy az NRC-nek most már jó pár évvel ezelőtt, már több mint tíz évvel ezelőtt volt is egy olyan kezdeményezésünk, hogy kifejezetten a 14 év alatti internetező gyerekekre készítettünk egy kutatássorozatot, ebben akkor sikerült partnereket is találni, és valóban komoly igény volt, én akkor rengeteget jártam konferenciákra is előadni ebben a témában. Most lehet, hogy már kevésbé van igény erre, azért van időre megkeresés ilyen témákban is, de mivel Tényleg nagyon nehéz kutatni, és hát mindjárt elmondom, hogy még milyen egyéb problémák is vannak ezzel kapcsolatban, ezért én azt gondolom, hogy a fontossága talán nem olyan nagy, mint amennyi probléma és nehézség van ezzel, úgyhogy elég kevés ilyen jellegű kutatás van. Főleg ugye online nehéz ezt a dolgot, mert hát személyesen meg lehet oldani, hogy a szülő ott van, és csak ugye a személyes kutatás, az megkérdezés az eleve egy költségeset történet. Online meg ugye nagyon nehéz ezeket a körülményeket biztosítani, úgyhogy például az NRTS, amikor ilyen kutatásokat készí, akkor a célozza meg a kérdés és a szülőt vonjuk be a kutatásba. És itt két eset van, a jobbik eset az az, hogy vagy a szerencsésebb eset az, hogyha a kérdőjében megkérjük a szülőt, hogy hívja oda a gyermeket, mert ugye fontos, hogy a gyermek válaszoljon a kérdőjével, és akkor együtt töltsék ki a kérdőjével, de alapvetően a gyerek válaszoljon. És van a másik, amikor egészen egyszerűen a szülő válaszol. Vagy azért, mert olyan jellegűek a kérdések, amire ő is tud válaszolni, vagy azért, mert abban bízunk, hogy azért tud annyit a gyermekéről, hogy tud válaszolni azokra a kérdésekre is, amire lehet, hogy a gyermek hogy válaszoljon. Most ugye azért is beszélünk erről a témáról, mert éppen ősszel is készült egy ilyen NRC-s kutatás, és hát egyébként meg lehet találni az interneten ennek a kutatásnak a kivonatát, illetve egy jópofai infografika is megnézhető. Én azt gondolom, hogy aki úgy a mai világban úgy nyitott szemmel jár, az olyan nagyon sok meglepőt ebben nem talál, mert nagyjából azt láthatjuk, amit sejtünk is így egyébként, hogy már az óvodáskorú gyereknek a többsége is használ különböző kütyüket, mert megengedik a születi. nekik, tíz éves kor fele pedig gyakorlatilag nincs is olyan gyermek, aki ne használna okostelefont, tabletet adott esetben, vagy úgy általában véve ne internetesné. És valóban az is látszik, hogy bizonyára a 10 éves, 10, 11, 12 éves gyerekeknek egy jelentős része is ott van mondjuk a közösségi médiában, miközben ugye elvileg erre az életkoruk alapján nem biztos, hogy lenne lehetőségük, és csetelésre is használják. Tehát egy nagyon sok érdekes infó van ebben a kutatásban is, de visszatérve ugye ezekre a nehézségekre, ugye itt erre a kutatásra is, vagy ebben a kutatásban is a szülők válaszoltak a kérdésekre, ami nekem felémlik egy pár évvel ezelőtti másik kutatás, ahol azért rádöbbentünk arra, hogy ennek azért, ebből, ebből, ebből azért adódhatnak problémák, az egy meglehetősen átfogó kutatás volt a gyerekek internet használatáról, több módszert is használtunk, és többek között fókuszcsoportos kutatás, fókuszcsoportos beszélgetések is voltak ebben. Azt csináltuk, hogy a szülőket és a gyerekeket együtt hívtuk be, fókuszcsoportos csoportos beszélgetésre, de két csoportos beszélgetés ment párhuzamosan egy időben. Az egyik beszélgetésben az egyik moderátor, egy, az egyik teremben a szülőkkel beszélgetett, a másik moderátor egy másik teremben a gyerekekkel. És nagyon érdekes volt összevetni, hogy mit mondtak. Ugye itt megtudtuk a gyerekektől, hogy ők mit csinálnak az interneten, már amennyit elmondtak így a kutatásban, és megtudtuk a szülőktől is, hogy ők mit tudnak erről, meg mit gondolnak, és össze vetni a két csoportnak az eredményeit, ahol ugye azok a szülők beszélgettek, akiknek a gyerekéről már akkor sok mindent megtudtunk, és az látszott, hogy még azok a szülők is, akik egyébként nagyon gondoskodók, nagyon odafigyelnek, azt gondolják, hogy ők nagyon-nagyon, kontroll alatt tartják a gyermeknek például az használatát, még ott is kiderültek olyan dolgok, hogy hát bizony ezért nem feltétlenül tudott mindent arról, hogy a gyermek miket művel az interneten, meg mivel tölti az idejét. És ezzel lehet vitatkozni, hogy ez most jó-e, vagy nem, hogy mondjuk egy 8-10-11 éves gyerek esetében tud, nem tud mindent a szülő, vagy ez adott esetben, lehet normális vagy elfogadható, de az biztos, hogy kutatás szempontjából ez, ez érdekes tanulság volt, hogy amikor a szülőket kérdezzük a gyerekek internet használatáról, akkor nem biztos, hogy mindig pontos választ fognak adni. Hát meg tényleg a gyerekek vajon elmondanák-e akár a saját szülőiknek a kérdésre az őszinte válaszokat, hogy merre jártak, mit csináltak, mit kerestek. Tehát mondjuk ennél a fókuszcsoportos felmérésnél, kutatásnál is egy érdekes szempont lehet, hogy a szülők hallották-e, amikor a gyerekek válaszoltak? Természetesen nem hallották. Ugye ez is, ilyen szempontból ez is egy problémás történet lehet, amikor a gyermek válaszol a kérdőív kérdésére, de ott kell, hogy legyen a szülő mert ebben az esetben is nyilvánvalóan csak olyat fog elmondani, amit, amit nem bánja, hogy a szülő is hal. De azért azt gondolom, hogy ez már egy fog... Mert, mert azért az, a, ebből a kutatásból is az jött ki, hogy azért nem feltétlenül arról van csak szó, hogy a gyerekek eltitkolják azt, hogy, hogy mit csinálnak, hanem hát nem biztos, hogy mindig mindenről szó esik, az, azért a szülő is valószínűleg még ha megpróbál mindenre odafigyelni, akkor is valami elkerülje a figyelmét. Tehát itt nem feltétlenül szándékos titkolózásról van szó. Egészen egyszerűen nem biztos, hogy tudhat mindent, főleg, főleg abban az esetben, hogy akár három-négy gyermek is van a családban, hogy mindig mindenkinek az összes online tevékenységét számon tartsa. Meg nem is biztos, hogy érti. Ugye azért ma már szerencsésebb helyzetben vagyunk, mert ma már a, a kisiskoláskorú gyerekeknek a szülei azért már azért olyan generáció, akik ha nem is digitális benszülöttek, de azért már nagy részt az internet korában nőttek fel, lettek felnőttek, tehát valamilyen szinten már bele nőttek ebbe, de mondjuk akár még tíz évvel ezelőtt, amikor azért szerintem sokkal inkább középpontban is volt a gyerekek internetezésének kérdése, ennek lehetett az is az oka, hogy akkor a szülők azért még Tényleg olyan az a generáció, jellemzően az X generáció volt, akik, akik valóban ők maguk is még tanulták a, akkor is az internetnek a jelenségeit, és ezért tényleg lehet egyszerűen csak, hogy, hogy nem, nem, nem is feltétlenül értették, és ez igaz lehet ma is, hogy a szülők nem mindig értik azt, hogy a gyerekek mit csinálnak az interneten. Nem biztos, hogy szándékos titkolózásról van szó, egészen egyszerűen nem értik. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Egy évvel ezelőtt már beszélgettünk Dr. Heidegger Tamással itt a műsorban, ő az Óbudei Egyetem, Egyetemi Innováció és Kutató Központjának főigazgatója, és akkor rendkívül érdekes dolkról beszélgettünk az egészségügy és a robotika kapcsán. De én most arra gondoltam, hogy azért is folytassuk a beszélgetésünket Hajdeger Tamással, mert azt mondta nekem, hogy folyamatosan újdonságaik, érdekességeik vannak. Például most érkeztél haza Kanadából, ahol gondolom valamilyen szakmai konferencián vehettél részt. Ennek kicsit többről is van szó, egy hosszú távú kiküldetésem voltam egy szakmai hivatalos úton, a kanadai Kingstonban található Queens egyetemnek az egyik laboratóriumában vendég professzorként, És tulajdonképpen lehetőségem nyílt ezáltal belekóstolni a, a kinti kutatási folyamatokba, mind műszaki oldalról, vagy ilyen orvostechnikai műszaki fejlesztések oldaláról, mint pedig ugye a laboratóriumi menedzsment, az egész kutatásmenedzsment tágabb értelmű tárkörét meg tudtuk figyelni. Igen, ebben az együttműködésben biztos, hogy nagyon sok lehetőség van. Szerintem viszont bennünket, illetve a hallgatóinkat rendkívül érdekelhet, hogy láttál-e ott valamilyen érdekes újdonságot, ami a szakmai figyelmedet is lekötötte, és ami adott esetben egy hétköznapi hallgató figyelmét is felkeltheti. Robotikáról beszélgetünk nyilvánvalóan. Ami nagyon érdekes itt, és ennek a laboratóriumnak a specialitása, az úgynevezett képáltal vezetett sebészeti technológiák. A laboratóriumot Fichtinger Gábor professzor alapította egy jó 15 évvel ezelőtt, egy mm. ő egy magyar származású, előtte az Egyesült Államokban kutatott, és onnan került Kanadába, és tulajdonképpen az ő szakterülete, az az, hogy hogyan lehet a képi digitális információkat, tehát mondjuk a betegről összegyűlt MR-ultrahang felvételeket, és azokon kijelölt, mindenféle ugye elvégzendő feladatokat legyen, akár ugye egy, egy biopsziás tűnek a célba juttatása, vagy esetleg valami tumor eltávolítása, vágás, vagy öltés varázs, ezeket hogyan lehet pontosan végrehajtani. És ami nagyon érdekes dolog, és, és náluk nagyon-nagyon sikeresen működik, hogy amellett, hogy egyszerűbb robotokkal foglalkoznak, ők igazság szerint abban hisznek, és erre sok bizonyítékük is van, hogy az ember megfelelő támogatással, és akkor mindjárt rátterek, hogy ez mit jelent, képes majdnem olyan pontosan, de tulajdonképpen hosszabb távon, fenntarthatóban végrehajtani azokat a nagy precizitást igénylő beavatkozásokat, amiket mondjuk egy tumor eltávolításnál, vagy egy, egy prosztata biopsiánál végre kell hajtani. Tehát ez azt jelenti, hogy ha mi tudjuk, hogy mit szeretnénk csinálni, pontosan megvan az, hogy a szervezetünk melyik pontjából szeretnék egy pici szövetmintát venni egy hosszú tűvel, akkor természetesen építhetünk egy hatalmas, nagy MR-kompatibilis robotot, ami csak műanyag komponenseket tartalmaz, és ilyenekkel is foglalkoznak a különböző együttműködéseik révén, és akkor ezt is megpróbálhatjuk, mint több millió dolláros innováció végigvinni, és elérni azt, hogy nagyon-nagyon pontosan az MR felvétel alapján, pontosan onnan vegye a, a tűhegy azt a szövetet. De azt találták, hogy Majdnem ilyen pontosan és sokkal olcsóban és gyorsabban végre lehet hajtani ezt a beavatkozást, hogyha a sebészt támogatjuk valamilyen navigációs rendszeren műtéti navigációs rendszerről beszélünk, azaz egy olyan kamera alapú, vagy elektromágneses követő alapú rendszert biztosítunk, ami például egy gyorsabb képalkotó modalitás egy ultrahang készülék segítségével helyben meg tudja mondani és mutatni az orvosnak, hogy itt a tű, és tegnap a számítógépen a doktor úr azt jelölte meg, hogy pass ide kell ez beszúrni, akkor még tovább kell menni oda előre két centimétert, és egy picit így megforgatni, tehát is akkor leszünk ott. Tehát akkor azt mondod, hogy ezt úgy képzelhetjük el, mint a science fiction filmekben, hogy az orvosnak valójában kiegészítései, kiterjesztései ezek az eszközök, amivel sokkal pontosabban, nem tudom én, látványosabban el lehet végezni korrektabban egy ilyen beavatkozást, és kevésbé akarjuk még a mesterséges intelligenciára rábízni, hogy mondjuk eldöntse, hogy az ott éppen egy tumor, vagy nem tumor? Na ez az érdekes része, hogy ezek, ezek kombinációt jelenti ezeknek a módszereknek. Tehát egyfelől a, az a mód, ahogy ezt végrehajtjuk, az lehet nagyon egyszerűen kommunikáltatni. Adott esetben egy kijelzőn, ami ugye hozzászoktak az orvosok is, hogy, hogy különböző tipikus anatómiai meccetekben lássák a célterületet, egészen egyszerűen pici színes nyilakszákkal meg tudjuk jelölni, hogy merre kell tovább haladni, merre kell tovább menni. Tehát hasonlítanán mondjuk a GPS-hez, ami a bármilyen bonyolult New york hogy mehet tenni belvárosban, és pillanatokat megmondja, hogy melyik utcán mikor kell befordulni, és hol kell folytatnunk az utunkat. Tehát ugyanezt tudjuk megtenni a navigációs rendszerek segítségével. És az, hogy most mi egy minit vezetünk, vagy egy, egy emeletes buszt, az pedig már azon múlik, ugye, hogy a sebész milyen beavatkozás, hogy mit szeretne használni, hogy ő egyszerű kézi eszköz preferál vagy van mögött egy egész robotos infrastruktúra. És az, hogy hova kell eljutni, és ott mit kell csinálni, abban már ma is nagyon nagy szerepe van a mesterséges intelligencia módszereknek. Tehát, amikor elkezdjük kiszámítani azt, hogy mondjuk egy miagyi rétegből bejuttatandó elektrod esetén milyen útvonalon kell azt bejuttatni, vagy hogyan kell mondjuk azt az útvonalat megtervezni, hogyha egy tumorhoz de előtte, van a kritikus szervet el akarunk kerülni, vagy egy sugárterápiás esetben hogyan kell a dózist úgy optimalizálni, hogy a feltételezett tumorterület abszolút megkapja a szükséges besugárzást, de az összes többi körülöttel lévő kritikus szerv minél kevesebbet kapjon. Ezeknek az optimalizálása, az úgynevezett műtíti tervnek az előállítása rutinszerűen ma már, és kifejezetten itt a Pörk laborban is, ahol voltam, mesterséges intelligenciós módszerek bevonásával történik. Feltételezem, hogy elindul az együttműködés a kanadai kollégáitok és köztetek, és akkor így a diákok, meg ti, a kutatók hamar részesültök majd ezekből az előnyökből, de mi az átlag hallgatók, Hat kérdezzük meg akkor tőled, hogy ez mondjuk a, a valós orvoslásban, már úgy úgy értem, hogy a gyakorlati orvoslásba, a hétköznapi orvoslásba mikor tud átkerülni nagyjából? Amire nagyon büszkék, és, és azt gondolom, hogy méltán, az az, hogy, hogy náluk sokkal hamarabb tudnak ezek a nem robotos verzióban, tehát a kicsit egyszerűbb verzióban, tehát úgynevezett ugye, navigációval támogatott sebészetben, sokkal hamarabb át tudnak kerülni a műszaki fejlesztésből a klinikai fejlesztéstádiumba ezek az eredmények, és vannak olyan partner cégek, akik ma már betegekken betegek tizacsony 50% százaléka használják az ő módszereiket. Tehát azt gondolom, hogy ellentétben mondjuk a roboti alapkutatásoknak egy 10-15-20 éves innovációs technológia transfer folyamaton kell átesniük, hogy egy ötletből valójában egy klinikai prototípus legyen. Ezeken a területeken, ezek a könnyítések miatt, mert egy kisebb, egyszerűbb rendszerben, és az embert benne tartjuk a döntéshozási ciklusban, tehát nem akarunk mindent megoldani helyette, hanem, hanem azt mondjuk, hogy kihasználjuk az embernek a kognitív képességeit, a műtét közben így is, ezek sokkal hamarabb átkerülhetnek. És mit tett ebből hazahozni? Nagyon sok mindent. Például a kokáért ugyanilyen rendszerrel tudnak nagyon hatékony oktatást biztosítani. Tehát akár legyen az szó ultrahangozásról, akár tűbiopszéről, vagy akár csak a, a centrális katéternek a bevezetéséről, ezeknek az oktatása jelenleg ambubabákkal mindenféle visszajelzés nélkül történik, és utána a szerencsétlen rezidensek gyakorolják be a kórházi munkájuk során azt, hogy az élő betegekkel, nem tudom, hogy ki a szerencsés, vagy szerencsétlen az esetben, de hogy túl sok esetben a manualitás és a gyakorlat hiánya azt eredményező, hogy tulajdonképpen már a valós körülmények között élesben kell fejleszteni az ilyen irányú készségeit a fiatal orvosoknak. Erre nyújt egy megoldást az általuk fejlesztett tréner, ahol valódi ultrahang felvételeket tudnak ez azaz összekapcsolni az ambubabás próbával. Tehát miközben az orvos vagy a leendő orvos, hallgató, a képernyő azt nézi, mintha egy valódi betegbe szúrná be valamit az ultrahangon. Valójában ez csak egy műanyagbábún van, de az érzetek anatomileg helyesek, meg vannak a megfelelő folyadékok is abban a műtesben. Tehát tulajdonképpen kiválóan belehet van és erre van tudományos adatuk is, amit formmán tudtak közölni, hogy hatékonyan meg tudják tanítani, egy ilyen non invazzivynnözet fantomon keresztül, a szakembereknek főön hogy is keresztt csinálni. A digitális világ érdekes. Postmodem! Én pedig Szilágyi Árpád vagyok itt a Postmodern című műsorban, és most folytatjuk az infó szótárral. De Dr. Bódi Zoltának, a netnyelvészünknek mondom rögtön, hogy én most döbbentem rá, hogy Zoli képzeld el, én annak idején bő 40 évvel ezelőtt már láttam moziban, pedig a csillagok háborúja folytatásában olyan robotot, ami sebészi eljárást végzett. Emlékszel te erre? Tudod, hogy mire gondolok? Talán, talán nagyon halványon. Már azért régen volt, de én is láttam van egy kulcsjelenet, amikor fekete nagyúr Darth Vader levágja igen. a főszereplő Luke Skywalker kezét, és igen, igen, igen. utána jön egy sebészi igen. eljárás, és ott egy robot bizony kezelésbe veszi, és valahogy visszavarják a kezét, vagy, le, vagy lehet, hogy egy robotikus kezet varnak föl neki, de minden esetre egy ilyen nagyon komoly eljárást hajtanak végre. Egyébként én korábban a csillagok háborújában láttam először filmen robotot, ami itt Magyarországon számomra 1979-ben következett el, ugyanakkor két éves volt a film, de hát akkor ért ide Magyarországra. Gondolom, te korábban már olvastál Asimov könyveiben a robotokról. Persze, persze, meg hogyha filmélményekről beszélünk, akkor ugye a Star Trek sorozatban a felejthetetlen déta tulajdonképpen ő is robot. Így van. És az infoszótárban egyébként te már évekkel ezelőtt foglalkoztál ezzel az egész témakörrel, mert ez nem csak annyi, hogy robot, egy csomó-csomó kifejezés van, úgyhogy aki a részleteket szeretné meghallgatni, újrahallgatni, jöjjön föl a Postmodem YouTube csatornájára. Na de akkor mi most mit fogunk itt elmesélni, Zoli? Olyan gyakran használjuk a robot és a hozzá kapcsolódó kifejezéseket, például ugye a robot, meg a, az automata kifejezéseket hogy először is érdemes köztük egy kicsit rendet vágni, hogy melyik mit jelent, másrészt pedig szerintem még erről a nagyon gyakori kifejezésről, hogy robot, ennek az eredetéről is tudok valami érdekességet mondani. Először is tényleg mi a különbség a robot meg az automata között? Ha nagyon egyszerűen fogalmazunk, akkor mondjuk hadd indulja ki a saját élményeimből, tehát például, ha automatára gondolok, akkor nekem rögtön egy kávéautomata jut az eszembe. Bedobom a pénzt, megnyomom a gombot, leesik a pohár, és beindul a kávéfőző, kész. Ez soha semmi más nem történhet, maximum meghibásodik, de mondjuk nem erre gondolok most. Nincs semmiféle érzékelés, nincs semmiféle visszacsatolás, semmi ilyesmi. Meg egyáltalán változás, mindig ugyanúgy végigcsinálja ezt a műveletsort. Precizen és pontosan, igen. Míg a robottól sokkal többet várunk el. A robotról egyébként az elképzelésünk tényleg egy kicsit olyan, mint a Star Trek sorozatban data hogy legyen antropomorf, tehát ember formájú, de most tulajdonképpen mindegy is, hogy milyen formája van, ember formájú vagy nem, az a lényeg, hogy a robotok olyan szerkezetek, amelyek autonómok, tehát önállóan működnek, emberi beavatkozás nélkül, jellemzően lehet bennük visszacsatolási érzékelő és valamilyen beavatkozás, ha a környezetében valamilyen változás történik, akkor erről képes reagálni, és sok egyéb ilyen programozható, Eljárás képes végrehajtani. Ezek a mi robotjaink. Egyébként szabvány is szól róla, mégpedig az ISO 8373-as szabvány szabályozza és definiálja az ipari robot fogalmát, hogy különböző tengelyeken van és vagy helyhez kötött, vagy mozog, többszélú manipulátor, és újra programozható automatikusan van vezérelve. Tehát mind-mind ez bele tartozik a robotnak a fogalom körébe. De tulajdonképpen ez talán ismerős mindenkinek, viszont szerintem nagyon kevesen találnák el, hogy a robot szó a magyar nyelvbe mikor került be, és hogy hányszor került be. Hát biztos nagyon régen. Azok közé a nagyon ritka szavak közé tartozik, amelyek kétszer is bekerültek a nyelvünkbe, ezt hívjuk kettős átvételnek. Nyilván a kettős átvétel azt jelenti, hogy amikor első alkalommal bekerült a nyelvbe egy bizonyos szó, akkor még egy másik jelentésben került be, és időközben az élet változott, a forrásnyelvek meg is változtak, meg a technológia, kultúra, stb., és hogy hogy nem az a szó elkezdett valami mást is jelenteni, és másodszor is átvettük ugyanazt a szót egy másik jelentésben. Na pontosan ugyanezt történt a robot szóval is. Például, ha arra gondolunk, hogy a robotolás, vagy robotolni, azt gondolom, hogy már sokkal korábban megvolt, mint a robotok, mint készülékek. Természetes, természetes. A szlávos nyelvi műveltséggel ugye, nagyon jól lehet tudni, hogy a robot az a munka jelentésű szó, és ennek a különböző származékai. Na, tehát a 16. század környékén annak a vége felé vettük át először. Egyébként nem szláv nyelvekből közvetlenül, hanem közvetlenül a németből, mégpedig abban a jelentésben, amit a jobbágyok végeztek ingyen munkaként a földes úr számára, mint robot. És ugye természetesen a munka azért ugye, tehát a robotól és az összes származik, amit az előbb felszolta, az, az innen van, tehát ezek nagyon-nagyon régiek, és a robot, mint az autonóm munkavégzésre képes a külvilágra reagáló szerkezet, az pedig szintén ugye szlávos irodalmi műveltséggel lehet tudni, hogy Karel Csapek 1920-as drámájából származik ez tulajdonképpen egy tudományos fantasztikus dráma volt Rossum univerzális robotjai ez a címe és Csapek vezette be az indoeurópai nyelvekbe is, és hát nyilvánvalóan a magyar nyelvbe is a robot kifejezés ebben a jelentésben, amilyen jelentésben ma is tulajdonképpen használjuk. Talán lehet, hogy a Karel csapeget sokan tudják, de a 16. századi átvételre nagyon kevesen gondolnánk, és ráadásul arról, hogy voltak éppen hát ugyanannak a szónak a származékai. Tehát ez egy ilyen aranyos, ilyen kettős átvétel. Tehát tényleg, hogyha belegondolunk, hogy a a robotolni, az megvolt a Igen. magyar nyelv be, és ez innen származik, akkor tényleg egyszerű a kérdés, csak mai fejünkkel már a robotokra szociálunk, a robotolásból is. Persze, így van, így van. Ez egyébként teljesen logikus is. Nincs is messze egymástól van a jelentés a két átvételnek. És a, még egy szóról röviden, nagyon röviden beszéljünk még. Itt van ez a kobot kifejezés, amelyik egy elég friss dolog, a technológia sincs feltétlenül teljesen általánosan eltérjedve, de nagyon könnyen meg lehet fejteni a kó, mint együtt, együttesen előtag, gyakran szerepel a szavak elején, és a botról mindannyian tudjuk, hogy ez volt éppen a robotnak egy rövidített változata, egy ilyen csonkolt változat, mindegy, ezből a kettőből összeraktuk azt, hogy kobot, és mi ez? Egy olyan robot, amelyik együtt dolgozik az emberre, az ember munkáját segíti, tehát például laboratóriumban, amikor a kémcsövet veszélyes anyagokkal az egyik helyről a másikra el kell vinni, sokkal jobb, hogyha egy robot végzi ezt. Mert precízebb és kevésbé sérülékeny. Tehát ezek a kobotok. Kobotát együttműködő robot. Így van. POSTMODEM! Néhány napja keleti Artur körbe küldött nekünk egy olyan videót, amiben mesterséges intelligencia által előállított képek sorakoztak egymás után. És volt abban a kép összeállításban valami hátborzongató. Na most valami hasonlóról lesz szó, de egy mesterséges intelligencia rajongó belebotlott egy hátborzongató kísérleti szemébe, aki sok képen felbukkan. Ő Loab, remélem, hogy jól mordom a nevét, de majd mindjárt Justin Viktor kijavít, hogyha nem, a mesterséges intelligencia világának első kísérletéről lesz most szó. Hát igen, de lób vagy loeb, loebbel vagy loabbal az angol száz világ, a twitterezők, a youtuberek és a média is küzd, megpróbálják valahogy kiejteni, ez egy elég fura szó, de... Képzeld el, hogy úgy bukkant fel Lób, hogy mindjárt belecsapjunk a közepébe, hogy saját magát nevezte el. Tehát ez, hogy Lób, ezt nem egy újságíró találta ki, vagy nem a Super Composite nevű Twitter felhasználó, aki magát Lóbot is felfedezte, hanem ez része volt az ő úgymond megjelenésének, ami egyébként úgy történt, hogy beszéltünk már, biztos emlékeztek olyan szoftverekről, amik egy szövegből képesek, egy úgy úgymond feladatból, vagy promptból, vagy egy előírt szövegből, képesek képeket létrehozni, és ezt emögött egy AI áll. És ebből elég sok van már egyébként, ott van ugye a Dali, a Dali 2, a Midjourney AI, AI, sorolhatnám, tehát elég sok ilyen szoftver van, nagyon sokat játszanak is van az emberek, imádják. Artur például ilyet küldött körbe nekünk, Ugye, Artur? Igen, igen, ez hasonló dolog volt. Azt hiszem, hogy már egyik Michael Jackson számról beszélünk, ugye? Így van, így van, Billie Jean. A Billie jean nek a dallamára, illetve a szövegére építették, és a dallamára a szövegére építették az egyes képeket, amelyekhez a mesterséges intelligencia generálta a képeket, és ezt összeszinkronizálták utána a dallal. Tehát töképen készítettek egy videóklippet, amit a mesterséges intelligencia halucinálta a szövegből. Ez a YouTube-on most is megtalálható, ugye? Igen, elérhető mindenki számára. És valóban vannak képek, amik nagyon meglepőek, és jó és nagyon passzolnak a dologhoz, időnként meg az ember hátra hőköl, hogy ez meg most mi volt. Már e mögött is lób van, Viktor. Főképp, amikor lób feltűnik, egyébként lób, érdemes lehozni lóbot a földre. Inkább ne hozzuk le, Viktor, ne haragudj. <gül> <gül> Én nem vagyok benne biztos, hogy szeretném lóbot a földre hozni. Lób nem egy szimpatikus jelenségű egy. Rá, desu, bocs, bocsá, hogy így mondad, ahogy mondad nekem, ez, ez a szó hogy Lób, ez egy ilyen több ezer éves bibliai át. ...nak tűnik. Tehát nem tudom, kitaláltak ki a nevet, de pont úgy hangzik. Ő maga. Tehát a Lób neve egy olyan képen jelent meg, ami, ami közvetlenül megelőzte Lób debütálását, megjelenését, tehát legelőször a lobnak a nevét tudtuk meg. Ez rá volt írva egy ilyen mesterséges intelligenciát a generált képre. Egyébként egy -e fel a kezét, aki még nem játszott szövegből képeket alkotó mesterséges intelligenciával, olyat, hogy az örök élet receptjét ír le nekem, vagy Hermész Trismegistus titkos könyvének szövegét szeretném látni öt példány. Egyébként ezeket legyártják. Tehát a Midjourney AI minden további nélkül ad ilyenkor egy csomó mindenféle misztikusnak tűnt karakterből álló feliratot, stb. stb. stb. Tehát lehet ezzel szórakozni. Nagyon jó móka, egyébként nagyon-nagyon sokan csinálják, és hát Lóvi így került elő. Betapláltak egy ilyen mesterséges intelligenciába azt a parancsot, hogy alkost meg Marlon Brandot, csak a Brandot nevet használták, és ezt úgy paraméterezték, hogy a brandónak a lehető legnagyobb mértékben az ellentétét gyártsa le. A mesterséges intelligencia hogy a brandónak nincs igazán ellentéte. Anti-brandó. Ja, igen, vagy mi az ellentéte egy pohár piros víznek, vagy egy labdázó kisgyereknek. De hát ezeket el lehet mondani a gépnek, hogy a labdázó kisgyerek ellentétét szeretném látni. Na erre jött egy, a Brando ellentétére jött egy felhőkarcolókat, misztikus tájátáblázoló kép, amire rá volt írva, egy lób, és aztán Superkompozit megfordította a dolgot, és azt mondta, hogy jó, nézzük visszafelé, ennek a képnek mi az ellentéte, és erre jelent meg Lób erre az ellentét kérésre. Ez még önmagában nem lett volna meglepő, rengeteg ilyen creepy creature, ilyen ijesztő alak tűnik fel, ha mesterséges intelligenciákkal játszol, és feladatokat adsz nekik, de Lób elkezdett visszatérni. Amikor Lób képét kombinálta más képekkel, Megpróbálta a lóbot eltüntetni a képről, tehát amikor kifejezetten azt kérte, hogy itt van egy kép lóbról, és most kérek egy olyan képet, ami nincs rajta, de van rajta, mit tudom én, egy kis kacsa pöttyös labdával, akkor is rajta maradt lób. És kiderült, feltűnt neki, hogy lób, mintha úgy úgymond akadva a gépben valahol. Tehát, hogy egy visszatérő mintát képezett lób megjelenése, sőt, nem csak lób megjelenése, de egyre szörnyűbb képeket kapott. Tehát halálfejek, horrorisztikus képek, halál, pusztulás, mindenféle nagyon depresszív, hangulatú kép jött elő. És azt is felfedezte, hogy valahogy a mesterséges intelligencia, ami ugye mi, az rengeteg adat amit mi emberek állítunk elő, ezek a gépek ebből dolgoznak, azon belül a lób ott lakik valahol, ahol a szörnyűségeink is laknak. Hát ez marha érdekes az egész, az egész jelenség, de van ennek bármi értelme, amiről mi most beszélgetünk itt? Van, van. Értsük meg, hogyan készülnek ezek a képek. Gyakorlatilag nagy adatmátrixokról van szó, adat reprezentációkról, tehát különböző adatsorokról, amit a számítógép megpróbál valahogy, a mesterséges intelligencia megpróbál valahogy értelmezni, érthetővé tenni, és adatbázisba bele rendezni, úgy, hogy ő később is képes legyen megkülönböztetni a különböző adattípusokat egymástól, méghozzá annak a paraméterrendszernek a mentén, amit az ember elvár tőle. Tehát mi mondjuk, elvárjuk tőle, hogy ismerje fel a poharakat. És akkor ő tudja mindegyik pohárról, hogy az, az bizony az egy pohár, vagy, vagy a lámpákat, vagy esetleg az idős női arcokat, hogy az egy idős nőnek az arca. És ezt próbálja a saját maga gépi nyelvére lefordítani. Ugye a mesterséges intelligencia nem intelligencia valójában, tehát ez egy adatfeldolgozó szoftver, algoritmusok dolgoznak és egy algoritmusban mindig meg lehet mondani, mi lesz az output, mi lesz a kimenetel. És a lóbnál az, a, az volt a fura. Ott, ott akadtak fent a programozók, hogy, hogy hogy, hogy nem, lehet, nem lehet azt mondani, hogy ne legyen lóba a kimenetelben, tehát mintha a gép elkezdte volna nem megtenni, amit kértünk tőle, egyfajta anomáliának tűnt, de közben pedig bonyolultabb matematikai részletekben nem belemenve, de van egy látástérnek nevezett háttér jellemzője az ilyen nagy adatbázis rendszereknek, és valószínűleg a gépi rendszerezésben lób az tőlünk megtanult rengeteg adatból, az emberek világáról megszerzett rengeteg ismeretből, azt rakta magának össze, hogy a szörnyű dolgokhoz ezt a lób arcképet, ezt a teljesen lerobbant ugye rozáceás, ahogy az angol sajtó ezt a bőrű, megzakkant idős hölgynek a, a fotóját, ezt így hozzá tegye valamiért. Nem, nem pontosan tudjuk, hogy miért, de valamiféle olyan helyen lehet lób beépülve, ahol ezek a borzasztó dolgok vannak. A digitális világról érthetően. Ez a Post -modem. Kovács Tücsi Mihály szífi író, és tőle már megtudhattuk korábban, hogy azért kedveli a robotokat, mert rendkívül könnyen felhasználhatók a történetekben a robotok. Rugalmasságuk, meg mindenfélét bele lehet látni a robotokba. Jól idéztem föl a véleményedet? Körülbelül igen, és ez már a napjainkra is igaz, hiszen szinte hetente tűnik föl egy olyan robot, ami egy eddig szokatlan szerepben debütál, és meglep minket, hogy jé, még erre is jó. Egy rak... A videót láttam a hétvel, hogy összegyűjtöttem néhány példát. Hát kezdjük a negatívumokkal, ami ugyebár várható volt, hogy ha valamit lehet használni, akkor először a hadsereg fogja használni, és régóta beszéltünk arról, hogy bizony ezeket a kis kutyaformájú robotokat is ők fogják használni, még tulajdonképpen ők rendelték meg, és erre is láttam egy-két olyan példát, aminek nem örülök, például az oroszoknak is megvonna a saját robotkutya fejlesztésük, amit M81-nek hívnak, és egy kiállításon bemutattak egy olyan típust, aminek egy RPG-26-os, egy kisméretű rakéter a volt a hátára szerelve, viszont, hogy ne csak a keleti oldal felidézünk, hanem nyugatra is, az amerikai hadsereg számára a Vision 60 nevű robotot fejleszték, amelyik szintén egy ilyen hasonló robotkutya, és ebből egy olyan típus lehetett rátni, aminek bizony egy mesterlövés puska volt a hátára szerelve, amit távirányítással lehetett kezelni, illetve egy kicsit pozitívabb funkciója volt az, hogy a hátára egy úgynevezett vízpuska került, tehát egy olyan, löve, olyan fegyver, amelynek a csövében víz van töltve, és mögötte robban a lőszer, tehát gyakorlatilag egy vízsugarat lő ki, ezt arra szokták használni, hogy az utcán felfedezett robbanóanyagokat vagy bombáknak az elektronikáját egyetlen lövéssel tegyék használhatatlaná, erre a funkcióra is alkalmas ez a robot. Viszont akkor menjünk egy kicsit még távolabbra, még keletre Kínában olyan robotkutyát mutattak be egy videón, amit egy drón szállított. Tehát komplet, légideszant bemutatót láthattunk belőle. Egy ilyen 8 rotoros, nagyobb méretű drón, kb. úgy néz ki, mint egy dohányzóasztal, amelyikre 8 drón került és maga a dohányzóasztal alá, összecsukva, ott volt a robotkutya. És egyszer csak megjelent a levegőből, leszállt, letette a drón a, a földre, majd elrepült, a kutya fölkelt, és megindult a saját funkciójára. Tehát komplet légi bemutatót tartottak. Ami nagyon tetszett, az sokkal érdekesebb volt, hogy szintén egy kínai fejlesztés, hogy hogyan harcolnak az illegális parkolók ellen, a klasszikus autónak elkészült a robot verziója. Ezt kb. úgy képzeljétek el, mintha egy asztallap gördülne az úton, egy kb. egy két méteres lap, ami kb. 10 centi vastag, és gördül az úton. És ha lát egy ö, szabálytanul parkolóautót, begördül alá, kiengedi a kis csápjait, amivel megemeli a kerekeinél fogva az autót, és szabályosan a hátán elviszi valahova máshova, gondolom arra a telephelyre, ahonnan igen vaskos összegére lehet kiszám, kiszámlázni az újabb használatba vételét, de ezt ő teljesen automatikusan csinálja, és olyan elegáns egy egy kis lapos kis 10 is besuhan a kocsi alá, kinyitja a karokat, fölemeli a négy kerekénél fogva, és már megy is a maga útján. És a végére egy apró szerencsétlenség, hogy mi mindenre kell felkészülnie a robotok építőinek, Nemrégiben a tragikus sors ért egy robotot, egy ételszállító, ilyen kis kerekeken gördülő robotot, ugyanis volt egy funkció, ami volt egy olyan helyzet, amire nem volt fölkészítve, hogy át kellett menni a sineken, és nem nézett körül. Úgyhogy az érkező vonat szegény robotot szétrancsírozta. Úgyhogy azt hiszem, az a pizza aznak már nem ért célba és a fejlesztőknek van, mint törni a fejüket, hogy hogyan készítsék fel arra a robotot, hogy figyelje a sorompót, a vasúti jelzését, vagy akár a vonat vonatkültöt. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodem. Hát a mai műsorunk tematikáját át a robotika, különböző irányokból közelítettük ezt a témakört az egészségügytől, egészen az előbb hallott robot saláta összeállításig. Kíváncsi vagyok, hogy keleti Artur, aki az utóbbi hónapokban itt a kiberháborús összeállításokkal jelentkezik. Találta olyan hírt, amiben itt a kiberháború kapcsán a robotok is valamilyen szerephez jutnak? Hát sajnos találtam. Inkább úgy fogalmaznék, hogy egy olyan cégről beszélünk, akit kibertámadás ért, aki fejleszti jelenleg azt a robotkart, ami majd a következő mars járónak a minta begyűjtő karja lesz. Ugye erről beszélgettünk, hogy jelenleg mintákat gyűjt a Perseverance a marson, és ezeket ott hagyja. És majd fölküldenek egy olyan, olyan expedíciót, ami ezeket a mintákat összegyűjti, és ezt a szerkezetet egy olyan robotkarral látják majd el, amit a Leonardo nevezetű cég fejleszt. Ez a 2026-27 környékén érkezik majd el ez az expedíció. Na ennek a Leonardo nevezetű cégnek a spanyol leánycégét, a Leonardo Hispániát támadta meg a jelenlegi kiberháború, tehát az orosz-ukrán válság farvizén, a Cyber Army Russia, vagyis az, az orosz kiberhadsereg. Jelenleg annyit lehet tudni erről a támadásról, hogy célba vették őket, egyébként más spanyol cégeket is célba vett ez a társaság. Gondolom, azt fölösleges kérdeznem, hogy vajon miért támadják őket. Elmondom, abszolút, tudjuk is az okát. Az a Leonardo Hispánia, ez eredetileg a spanyol hadseregnek készített különböző, ha úgy tetszik, én nem is mondanám, hogy robotokat, de mindenképpen harci eszközöket, például ágyukat, lövegtornyokat és hasonló dolgokat, egyébként részben automatikus működésű harci eszközöket is. Valószínűleg ez volt a célpont, vagy ez volt a, a célja a támadóknak jelenleg ezzel, de egyébként ha már robotok, ugye a robotok azok meg árammal működnek, meg a mesterséges intelligencia is, ugye tudjuk, hogy enélkül nem sokáig bírják a, a dolgot, és ezért érdekes hogy ennek a konfliktusnak most már egyre több európai áldozata is van. Például a görög közüzemi áramszolgáltató gyakorlatilag a Görögországban, őt célozta meg a Kielnet, ami egyébként egy szintén orosz társaság, akik összefogtak az orosz Anonymus ágával, és így támadták meg ezt a szolgáltatót. Azt, hogy tulajdonképpen mi történt, egyáltalán a szolgáltatás az megáll -e ezek után, vagy nem áll meg, az, hogy mi lesz ennek a hatása, majd később azt még meglátjuk, de egyelőre magát a rendszert, azt úgy tűnik, hogy sikerült feltörniük. Ugye itt ezeknél a rendszereknél mindig nagy kérdés, hogy milyen mélyre jutnak a támadók. El tudnak-e jutni például magához az áramszolgáltatáshoz, vagy pedig csak mondjuk kvázi az irodai rendszerhez. Jelenleg még úgy tűnik, hogy az irodai rendszer volt, de könnyen elképzelhető, hogy mélyebbre is jutnak a támadók majd. És ha már itt tartunk, ugye végig követtük itt Ausztráliának a küzdését azzal kapcsolatban, hogy egyre többet támadják őket. Orosz támadó erők például feltörték a Medibankot, erről már beszéltünk korábban, ami gyakorlatilag Ausztrália lakosságának nagyjából a felét érinti támadás szempontjából. Na most az erre adott reakciók nagyon érdekesek. Ausztrália ugyanis, és most figyeljetek, ez egy nagyon érdekes dolog, fontolóra veszi, szerintem ő talán először a világon, hogy illegálissá tegye a zsarló kifizetését. Tehát, hogy az is bünt követel, aki egy zsarlóvírus bandának fizet azért, hogy megkapja a kulcsokat. Lehet, hogy ebben a pillanatban még talán túlzás lenne, de komolyan elgondolkodtak rajta, fontolgatják jelenleg. Ők azt állítják az ausztrál kormányzat, aki föl is állított most egy, egy komolyabb munkacsoportot erre a problémára, mert egyre több feltörés van most is, a héten történt egy másik komolyabb incidens. Azon gondolkodnak, hogy hogyan tudják ezt a dolgot rendesen kezelni. Tehát nem csak úgy, hogy hoznak valami szabályt, meg megtiltanak dolgokat, hanem hogy valami komolyabb megoldást erre előássanak. Az egyik probléma, ami egy nagyon érdekes kérdés, hogy az ausztrál kormányzat szerint az adat megőrzési törvények, tehát hogy meddig kell megőrizni adatot, hogyan kell megőrizni ilyesmi. Ez valójában igazából sebezhetővé teszi a nemzetállamokat. Tehát lehet, hogy nem is kellene ilyen hosszú távon ennyi mennyiségű adatot őrizni. Na mindegy minden esetre az ausztrálok most azon gondolkodnak, sőt, föl is állítottak egy csapatot, ami az ausztrál hírközlési igazgatóság szakértelmét egyesíti a rendőrséggel és a kiberkém szervezetekkel, és ők most meg akarják hekkelni a hekkereket, hát ennek általában nem szokott jó vége lenni, az az igazság, ha ja, az embernek egy állami hekkerekkel. a hackerekkel, száz embert most erre állítottak, és meglátjuk, hogy mi lesz a folytatás. Nyilván háború lesz a folytatás ebből is. De az már most is van. Tehát ebben az egész környezetbe ebbe még ola olajat önteni a tűzre, hogy akkor most meghekkeljük a hackereket. Hát ugye a legutóbbi alkalom is beszélgettünk róla, hogy ennek az lett az egyik vége, hogy egy olyan konferencián, ahol beszerették volna jelenteni, hogy mit fognak csinálni, azt meghekkelték a hackerek, aztán nem tudták megtartani a konferenciát. Tehát, hogy ez egy soha véget nem érő küzdelem. És ezért is nagyon nagyon összetett a dolog. Akárhonnan nézzük, ilyenkor mindig elszoktuk azt mondani, és szerintem ezekből a hírekből is teljesen világosan látszik az, hogy fel kell készülni ezekre a támadásokra, mert be fognak következni. Ráadásul az is látszik, hogy a feltörések jelentős részben megszerzett jelszavakból, felhasználói adatokból, hanyagul tárolt információkból származnak, illetve olyan folyamatok nem léteznek, nem működnek. Erre sajnos magyarországi példákat is látunk most éppen mostanságban zajlanak ilyenek. Olyan dolgok nem léteznek olyan folyamatok mögötte, amik megvédenék ezeket az információkat, illetve hogyha megtörténik az incidens, a támadás, akkor nincsen megoldás arra, hogy hogyan hárítsák ezt el. Ezért szoktam azt javasolni, hogy mindenki forduljon minden cég, cégvezető digitális szolgáltatókhoz, biztonsági szolgáltatókhoz, és kérje a segítséget, akkor is mikor bekövetkezett a baj, de esetleg még előtte lehetőleg. Köszönöm szépen Artur, eddig tartott a mai postmodem, Köszönöm a résztvétel dr. Bódi Zoltánnak, Justin Viktornak, Keleti Artúrnak, Kovács Tücsi Mihálynak és Kuru Cimrének, valamint dr. Hajdegel Tamásnak az Óbudai Egyetem, egyetemi kutató és innovációs központjának főigazgatójának. Műsorral jövő héten pénteken is jelentkezünk délután 16 óra 5 perckor itt a Pátriában, viszont látásra a Youtube-on és viszont halásra a Pátria Rádióban. Szilángyárt padot hallották. Postmodern!